57. Megbeszéltünk egy második csúcs találkozót Willivel és kéttel. Ezúttal hazai pályán. 2018. december 10. kora este. Mindannyian összegyűltünk egy kis előső melléképületünkben, és ezúttal nem került sor kedélyes társalgásra. Két rögtön a közepébe vágott azzal, hogy elismerte, Teljesen hamisak az újságokban megjelent történetek, miszerint Meg megríkatta. Tudom, Megan, hogy én voltam az, aki megríkatott téged. Sóhajtottam. Kiváló kezdés, gondoltam. Megértékelte a bocsánatkérést, de tudni akarta, miért írták ezt az újságok, és mit tesznek villék a helyreigazítás érdekében. Más szóval, miért nem áll kiértem a hivatalod? Miért nem hívták fel ezt a förtelmes nőt, aki a sztori írta, és követelték a cikk visszavonását? Két zavarában nem válaszolt, és Willy is közbeszólt néhány nagyon támogató hangvételű mondattal, de én már tudtam, mi az igazság. A palotából senki sem hívhatta fel a tudósítót, mert ez csak az elkerülhetetlen visszavágást vonta volna maga után. Nos, ha a sztori téves, akkor mi az igazi sztori? Mi történt a két hercegnő között? És ezt az ajtót sohasem szabad kinyitni, mert zavarba hozná a leendő királynét. A monarhiát mindig mindenáron meg kell védeni. A történettel kapcsolatos teendőkről áttértünk arra, hogy honnan származik a sztori. Kitalálhatott találhatott ki ilyesmit? Ki ki a sajtónak? Kicsoda? csoda? Körbe-körbe jártunk, a gyanúsítottak listája egyre szűkült. Végül Vili hátradölt, és elismerte, hogy amíg mi Ausztráliában turnéztunk, ő és két együtt vacsoráztak apuval és Kamillával. És sajnos, mondta félénken, lehet, hogy ő elszólta magát arról, hogy a két pár között viszálykodás volt. Az arcom elé emeltem a kezemet, meg mozdulatlanná dermett, súlyos csönt támadt. Azt mondtam vili ha valakinek, akkor neked, neked tudnot kellett volna. Bólintott. Tudta. Újabb csend. Ideje volt, hogy távozzanak.